Подалі від шаленої юрми. Томас ГАРДІ. Переклад Де Труценко. Розділ четвертий. Габріель наважується, візит, помилка. Єдина перевага в жінці, з якою може миритися суперницька стать, це перевага, що не заявляє про себе. Та часом та перевага, що дає про себе знати, може подобатися підкореному чоловікові, якщо вона подає надію заволодіти нею. Та гарненька і мила дівчина незабаром геть причарувала розум і серце молодого фермера. Адже кохання – жорстокий лихвар. Розрахунок на величезний духовний зиск – ось на чому ґрунтується справжнє почуття, коли відбувається обмін сердець. Так само і в інших, нижчих оборудках обидві сторони розраховують на зиск – грошовий або тілесний. Тому що ранку, коли оук зважував свої шанси, його почуття коливалися так само, як грошовий курс на біржі – Щодня чекав він появи дівчини, як ото його пес чекав у певній порі своєї юшки. Утямивши якось це, оук перестав і дивитися на пса. Проте він і далі спостерігав за тину і щодня чатував на прихід дівчини. І у день у день почуття його зростало. На неї це не справляло ніякого враження. Поки Воука оука ще не було ніяких певних намірів, він не знав, як заговорити до неї про те, що переповнювало його серце. Не умів він складати любовні фрази, де кінець не відрізняється від початку, і нездатен був до палких звірянь, що зі слів гучних і геть безглуздих, тож просто нічого не казав. Порозпитувавши сусідів, він дізнався, що дівчину звуть Падшеба Евердін, і щоднів за кількоро корова перестане доїтися. Він жахом чекав того дня. Йось та днина таки настала корова перестала давати молоко до кінця року і батшеба Евердін припинила з'являтися на вершині пагорба. Абріель дійшов до такого стану, якого він досі уявити не міг. Якщо раніше він міг насвистувати за роботою, то тепер знай повторював батшебне ім'я. Подобатися тепер йому стали чорні коси, хоч змалку полюбляв він каштанові. Вештався він самотою і такий став одлюдькувати, що потроху його й помічати перестали. Кохання – це можлива сила в реальній слабкості. Шлюб обертає засліпленість на витривалість, і міць тієї витривалості мусить бути, і на щастя часто й буває, сумір на мірі очамріння, яке вона заступає. Ок почав дедалі частіше замислюватися і нарешті сказав собі «Або вона буде моєю жінкою, або ж пропаду ні за цапову душу». Останнім часом він марно сушив собі мозок, шукаючи причину, що дозволила б йому піти до бачебаної тітоньки – до її кам'яниці. Аж ось такий привід з'явився. У нього здохла вівця і від неї лишилося ягня. Одної гожої днини, коли сонце сяяло по-літньому, а холодно було як у зимку, ясного січневого ранку, коли людям у доброму губері здавалося ніби небо ось-ось стане блакитним, Оук поклав ягня до гарного кошика для недільних закупів і попрямував через пасовисько до хати пані Герст, бачебаної тітки. Його пес Джорджі біг за ним із занепокоєним виглядом. Здавалося, він був стривожний тим, що куди віднедавна почали звертати їхні вівчарські справи. Поглядаючи на блакитний димок, що клубочився з димаря її будинку, Габріель віддався дивним мрієм. Вечорами він уявляв шлях диму і подумки стежив за ним по димарю до вогнища. А там біля вогнища сиділа бачеба в тому самому вбранні, в якому вона приходила на пагорб. Батчиба представлялася йому чомусь лише в цьому вбранні, і Оукове почуття поширювалося на це вбрання, як і на все, що було пов'язано з дівчиною. На цій ранній стадії кохання її вбрання здавалося йому невіддільною частиною солодкої суміші на ім'я Батчиба Евердін. Оук постарався вбратися відповідно до нагоди, а щоб справити враження вишуканої недбалості, відібрав дещо зі святкового одягу, який він надівав на праздники, коли була негода а дещо від обрання, в якому він за гарної дни не їздив на Кастробжирський ринок. Він старанно вичистив крейдою свій срібний ланцюжок для годинника, просилив нові шнурки в черевики, оглянувши перед тим у мідні кільця для шнурування, вирізав у гаю нового бокового ціпка, потім дістав зі скрині нового носовичка, вбрався у світлу камізельку зі строкатим візерунком з галузок, укритих квітами, що скидалися на ружі лілії. Витратив на свою руду закустрану чуприну всю помаду, що в нього була, аж місця того, що вона стала нової сяйливої барви, щось середнє поміж гуано і романцементом, і щільно прилягала до голови. Довкола кам'яниці стояла тиша, яку порушувало хіба цвірінькання горобців, які зібралися під дахом. І можна було подумати, що для цього маленького зібрання плітки й чутки не менш улюблене діло, ніж для всіх зібрань, що відбуваються під дахом. Дуля, вочевидь, не сприяла Оукові. Перше, що він глядів, підійшовши до хати, не відчувало нічого доброго. Біля самої хвіртки їх зустріла кицька, що вигнувши спину горбом і наїжачившись, люто засичала на Джорджа. Песі не глянув на неї. Він був у тому віці, коли з відвертим цинізмом волів не марнувати сили і не гавкати дарма. І як по правді, він ніколи не гавкав навіть на овець, хіба ще як треба було закликати їх до ладу. За Лаврових кущів, куди кинулася кицька, почувся голос. Ох, бідолашко моя, мерзенний лютий пес хотів роздерти тебе, аге, Сердешна киця. Перепрошую, заговорив ок, обернувшись на той голос. Джордж ішов позаду і був сумирний, як вівця. І навіть не скінчивши тих слів, оуку тямив, чий то був голос і кому він належить. Та ніхто не з'явився, а за кущю почулися даленіючі кроки. Габріель зупинився і почав думати. Він міркував так зосереджено, що від зусилля на чолі в нього проступили зморшки. Коли вислід побачення обіцяє людині якусь жахливу зміну в житті, на краще чи на гірше, то будь-яка несподіванка, коли людина йде на побачення, будь-який відступ від, від того, до чого вона готувалася, збиває її з пантелику. Ок попрямував доганку збентежений. Його уявлення про те, як усе станеться, від самого початку геть розходилися з дійсністю. Дітонька, бачу би, була вдома. «Чи не будете ви такі ласкаві сказати пані Евердін, що хтось дуже бажав би поговорити з нею?» Звернувся до неї Оук. Сказати про себе хтось і не назвати себе нітрохи не свідчить про сільську невихованість. Ні, це постає з такого почуття скромності, про яке люди міські з їхніми візитівками навіть і гадки не мають. Бачу би, не було вдома. Звісно, адже це був її голос. «Заходьте, прошу вас, пане Оук». «Дякую», – відповів Габріель, проходячи за господиною до Куменка. «Я ось приніс ягнятко, пані Евердін. Я так подумав, може, їй буде приємно його доглядати. Дівчата люблять гладіти малюків». «Що ж, може, вона і рада буде», – задумливо сказала пані Герст. «Але ж вона до мене тільки погостювати приїхала». «Та ви зачекайте хвилинку, вона ось-ось повернеться». «Що ж, зачекаю», – сказав Габріель, сідаючи «Зізнатися, пані Герст, я зовсім не через ягня прийшов. Я, знаєте, хотів запитати, чи не піде вона за мене заміж». «Та невже?» «Так. Якщо вона згодна, я хоч зараз радий був би з нею дружитися». «Ви ось, мабуть, знаєте, чи не впадає коло неї якийсь інший хлопець?» «Дайте, ну, хоч подумати», – сказала пані Герст, тицяючи куцюбою в жар без усякої потреби. «А вже ж, хлопців у неї вистачає». «Самі розумієте, пане Оук, дівча гарненьке. Та й чудового світу здобула. Навіть гувернанткою хотіла бути. Та надто вже вона норовлива. Звісно, сюди хлопці не ходять, але її натуру я знаю. Їх у неї, мабуть, з десяток». «Ох, кепські мої діла!» Зітхнув фермер Оук, сумно втупившись у тріщину в кам'яній підлозі. «Я, звісно, чоловік простий, прямо скажу, тільки на те й сподівався, що першим буду. Ну що ж, Нічого мені чекати, я ж тільки за тим і прийшов. Вже ви вибачте мені, пані Герст, я, мабуть, піду. Не встиг він пройти і двісті кроків по схилу пагорба, адже і ззаду загукали. «Гей-гей!» Він обернувся і побачив, що за ним, розмахуючи хустиною, біжить якась дівчина. То була бать Евердін. «Фермери Оук!» Я вимовила вона, ледве зводячи дух, і зупинилася перед ним, притиснувши руку до грудей і відвівши погляд. «Я тільки був у вас Сказав Габріель, не дочекавшись, поки вона договорить Так, я знаю Сказала вона, дихаючи часто й ривчасто, мов спіймана пташина А обличчя її було вогке і червоне, наче пелюстки півонії, поки на них не висохла роса Я не знала, що ви прийшли просити мої руки, а то не забарилася бусаду Я побігла за вами сказати вам, що тітка дарма відрадила вам залицятися до мене Габріель засяяв «А ви вже бачите, Люба, що вам довелося бігти так швидко, щоб нагнати мене?» – сказав він з почуттям нескінченої вдячності за її прихильність. «Зачекайте трохи і зведіть дух». «Неправда, що у мене є хлопець», – як ото сказала вам тітка, – проводила бачива. «У мене нікого нема і ніколи не було. Мені стало дуже прикро, що вона сказала вам, нібито у мене їх багато». Який я радий чути це!» сказав фермер Оук, розпливаючись до вух у блаженні, усмішці та спалахуючи від радості. Він простягнув руку до її руки, яку вона, віддихавшись, граціозно притискала до грудей, щоб погамувати калатання серця. Та що не він схопив її руку, та як вугор вислузнула з його пальців і сховалася за спину. «У мене гарна маленька ферма!» сказав Габріель вже не з тією впевненістю, з якою він брав дівчину за руку. «Так, я знаю, у вас ферма». «Один чолов'яга позичив мені грошей, щоб я міг купити все потрібне, але я скоро сплачу свій борг. І хоча чоловік такий собі, все-таки дечого домігся з роками». Габріель так виразно підкреслив це «дечого», що ясно було, що він тільки зі скромності не сказав дуже багато чого. «Коли ми одружимося», – провадив він, – «я запевняю, що працюватиму вдвічі більше, ніж зараз». Він ступив до неї і знову просягнув руку. Бачаба не здогнала його на краю луки, де ріс невисокий кущ гостролиста, зараз геть обвішений червоними ягодами. Побачивши, що парубок от знову вхопить її за руку, а той почне обніматися, бачаба сховалася за кущу. Що ви, фермери, оук? сказала вона, дивлячись на нього понад кущем круглими очима. Я зовсім не збираюся за вас заміж. Отапак. вигукнув оук. «Бігти за чоловіком лише для того, щоб сказати, що він вам не потрібен. «Я тільки хотіла сказати, – палко почала вона второпавши, в яке безглузде становище вона себе поставила, – що мене ще ніхто не називав своєю дівчиною. Жоден хлопець, а не десяток, як вам ото тітка сказала. Я навіть подумати не можу, щоб на мене хтось дивився, як на свою власність. Хоч, може, колись це й станеться. Та хіба я побігла б за вами, якби я хотіла за вас заміж? Ну, знаєте, це була б така розбещеність. Але не людину і сказати, що їй говорили дурниць, «В цьому ж немає нічого поганого!» «Ні, ні, нічого поганого!» Втім, сказавши щось нерозважно, людина переступає міру своєї великодушності і, і Оук, охопивши подумки, все, що сталося, додав «Втім, я не впевнений, що в цьому не було нічого поганого!» «Їй-богу, коли я побігла за вами, той подумати не встигла, що хочу замість, чи ні!» «А як подумаєте?» – запитав Габріель знову оживаючи «Подумайте хвильку, я зачекаю. Підете ви за мене заміж?» «Скажіть так, бачибу. Я кохаю вас так, щось сказати не можу». «Спробую подумати», – відповіла вона вже не так упевнено. «Боюся тільки, що я не здатна думати просто неба. Думки так і розбігаються». «А ви спробуйте уявити». «Тоді дайте мені трохи часу». І бачиба, відвернувшись від Габрієля, задивилася вдалечінь. «Я все зроблю, щоб ви були щасливі», – переконував він, звертаючись через кущого стролиста до її потилиці. «Через рік у вас буде піаніно. Дружини фермерів тепер стали купувати піаніно. Я буду виправлятися на флейті, щоб грати разом вечорами». «Так, це мені подобається. А для поїздок на ринок ми купимо за 10 фунтів маленьку бідарку, і у нас будуть гарні квіти й птахи. Всякі там кури, півні». «Я хочу сказати, тому що вони корисні», – вмовляв Габріель, вдаючись до поезії та до прози. «І це мені дуже подобається. І парники для огірків, як у справжніх джентльменів і леді. Угу. А як нас повінчають, ми дамо оголошення в газету, знаєте, у відділі одружень. Оце буде чудово! А потім підуть дітки, і від кожного така радість». А ввечері біля коменка варто вам звести очі, і я тут біля вас. І варто мені тільки звести погляд, і ви тут зі мною. Ні-ні, стривайте, і не кажіть таких непристойних речей. Бачаба насупилася, і якусь хвилю стояла мовчки. І він дивився на червоні ягоди, що відокремлювали її від нього, дивився і дивився на них невідривно. І так довго, що ці ягоди на все життя лишилися для нього символом освідчення. Нарешті Бачаба рішуче повернулася до нього. Ні, сказала вона, нічого не виходить, не піду я за вас заміж. А ви спробуйте. Та я вже і так пробувала уявити, поки думала. В якомусь сенсі, звісно, і правда дуже заманливо вийти заміж. Про мене говоритимуть, і певна річ всі вважатимуть, що я спритно вас обкрутила. А я тішитимуся, і все таке. Але от чоловік, що чоловік, він завжди буде поруч, і він завжди буде поруч, як ви кажете. Варто тільки звести очі, і він тут. Ну, звісно, він буде тут. Тобто, я, значить. Та ось, у цьому й річ. Я хочу сказати, що я не проти бути нареченою на весіллі. Тільки, щоб потім не було чоловіка. Ну, а якщо вже не можна просто так, щоб покрасуватися, я ще почекаю у всякому разі, поки ще мені не хочеться виходити заміж. Але ж це просто слухати страшно, що ви кажете. Ображена таким критичним ставленням до її щиросердного зізнання, бачеба відвернулася з ображеним виглядом. «Клянуся! Клянуся, чим хочете! Чесне слово, я навіть не можу уявити, як оце молода дівчина може версти такі дурниці!» – вигукнув Оук. «Бачи, болюба!» – жалібно провадив він. «Не будьте такою!» І Оук глибоко зітхнув від усього серця. «Ну чому б вам не піти за мене?» благав він, намагаючись наблизитися до неї з боку за куща. Не можу, відповіла вона і позадкувала. Але чому ж? повторював він, уже втративши надію, осягнути її і не рухаючись з місця, але дивлячись на неї поверх куща. Тому що я не кохаю вас. Так, але вона стлумала позіхання, ледве помітно так, щоб це не здалося невічливим. Я не кохаю вас, повторила вона. «А я кохаю вас, і якщо я вам не противний, що ж?» «О, пане Оук, яка шляхитність! Ви самі потім почали б мене зневажати!» «Ніколи!» – вигукнув Оук з таким запалом, що здавалося, він зараз так і кинеться через той кущ у її обійми. «Усе життя тепер, це вже я напевно знаю. Все життя я кохатиму вас, тужитиму за вами, поки не помру». В голосі його вчувалося глибоке хвилювання, і його великі засмаглі руки помітно тремтіли. «Звісно, недобре відповісти відмовою на таке почуття», – засмучено відказала батча, безпорадно розираючись. «Як я тепер каюся, що побігла за вами!» Але, мабуть, вона була не схильна довго сумувати, і обличчя її було лукавого виразу. «Нічого у нас з вами не вийде, пане Оук», – сказала вона. «Мені потрібен такий чоловік, який міг би мене приборкати, бо надто вже я норовлива. А я знаю, вона це не здатні». Оук стояв, опустивши очі та втупившись в землю, не мовдаючи на здогад, що він не має наміру вступати в даремні суперечки. «Ви, пане Оук, – знову озвалася дівчина якимось незвичайно розважливим тоном. – У кращому становищі, ніж я». У мене немає ні шельга за душею, я живу в тітки, просто щоб не пропасти з голоду. Я, звісно, освіченіша від вас, але я вас не кохаю. Ось вам усе, що стосується мене. Ну а що ж до вас? Ви щоно принабули ферму, і якщо вже ви забажаєте одружуватися, що вам, звісно, зараз ні в якому разі не слід робити, то беріть шлюб із грошовитою дівчиною, яка могла б укласти капітал у вашу ферму, зробити її набагато прибутковішою, ніж зараз. Габріель дивився на неї з неприхованим захватом І навіть з деяким подивом Про це я й сам думав Простодушно зізнався він Бачив би, мабуть, і не чекала такого зізнання Тоді нащо ж ви турбуєте мене даремно? Вигукнула вона мало не з обуренням І щоки її спалахнули Та ж бачите, яке лихо Не можу чинити так, як здавалося б Потрібно? Ні, розумно «Ну от ви й самі зізналися, пане Оук», – вигукнула вона ще більш зарозуміло і зневажливо похитала головою. «І ви гадаєте, після цього я могла б з вами побратися?» «Не кажіть так», – розлютився Габріель. «Я щиросердно відкрився вам, які у мене були думки. А вони вусякого були б на моєму місці, а ви раптом чомусь спалахнули і накинулися на мене. І те, що ви для мене не пара, теж дурниця». «Розмовляєте, ви як справжня леді, всі це помічають, і ваш дядечку у Ведербері, великий фермер, такий, що мені його ніколи не наздогнати. Дозвольте мені прийти до вас у гості ввечері, а може ходімо погуляти в неділю? Я зовсім не, б не полягаю, щоб ви так відразу вирішили, якщо ви вагаєтеся. Ні-ні-ні, я не можу. І не вмовляйте мене більше. Я вас не кохаю. І це було б смішно», – сказала вона і зареготалася. Кому приємно, щоб з нього сміялися і потішалися над його почуттями? Добре, сказав Оук твердо і з таким виглядом, ніби для нього тепер не лишилося нічого, як тільки дні і ночі шукати розради в еклезіаста. Більше я вас не проситиму.